Az emlékezet a memória kutatásának egyik kurrens témája ma az úgynevezett előhívás alapú vagy teszthatású tanulás. A közelmúltban Budapesten rendezett konferencián is sokat beszélgettek, vitatkoztak erről a tudósok. És hogy a hosszú távú tudás anyja miért nem a súlykolás, hanem feladatok megoldásával az előhívás? Racsmány Mihály pszichológus, agykutató, a Budapesti Műszaki Egyetem kognitív tudományi tanszékének vezetője a Nemzeti Agykutatási Program egyik projektjének irányítója mondja el, aki csoportjával maga is végezi ilyen kutatásokat. Egyébként pénteken, a kutatók éjszakáján az érdeklődők Racsmány Mihályék laboratóriumában megismerkedhettek az emlékezett vizsgálatok egyes trükkjeivel. A pszichológia, illetve az idegrendszer kutatása nagyon hasonló koncepciókat használt az emlékezet működésével kapcsolatban, amit a laikusok is használnak. Az egyik legfontosabb elképzelés, mai napig ugye tanórákon látjuk, az, az, hogy az emlékek rögzítése az úgy zajlik, hogy először kódoljuk az információkat, utána tároljuk, és utána majd amikor elő akarjuk hívni, akkor valamilyen módon felidézzük, vagy felismerjük ezeket az információkat. Ez a jelenség, amiről beszélünk, amit teszthatásnak neveznek, hogyha ezt oktatási környezetben helyezzük, és előhívás alapú tanulásnak, hogyha a másikének az általánosabb megragadása érdekel minket, arra hívja fel a figyelmet, hogy az emlékek előhívása egy belétre is hozza az emlékeket. Tehát az előhívás az nem csak megtalálja már elkészített emlékeket, hanem ez az a folyamat, ami megkonstruálja azt, ami tulajdonképpen emlékek alatt értünk. Ha ezt egy tanítási vagy tanulási helyzetben akarjuk vizsgálni, pedagógiai szempontból érdekel minket, akkor pedig azt látjuk, hogy a hagyományos felfogás szerint a tanítás alatt az újra és újra elaboratív, különböző motivált, izgalmas módon történő megtanítást jelenti, és utána a teszt az arra szolgál, hogy leellenőrizzük, hogy mennyire volt sikeres ez a tanítási folyamat. Ismétlés a tudás, annyi azt szokták mondani. Igen, de a kérdés az, hogy milyen ismétlés? Ugye, mert hogyha az ismétlés alatt azt értjük, hogy újra előveszünk a könyvet és elolvassuk, akkor csak újra meg újra bevisszük ezt az információt. Ha azonban a tesztet nem csak a leellenőrzésre használjuk, hanem arra, hogy ez legyen a tanítás egyik legfontosabb eszköze, akkor ezek a legújabb eredmények azt mutatják, hogy ha egyszer-kétszer megtanuljuk, és ugyanában jó sokszor megpróbáljuk előhívni még, akkor is, hogyha nehezen megy, és csak egy részét tudjuk rekonstruálni az információknak, akkor hosszú távon lényegesen jobb teljesítményt fogunk elérni, mint hogyha újra meg újra megtanultuk Valamikor akkor is, hogyha nagyon változatos módon vázatokat készítettünk volna, gondolattérképeket, vagy bármilyen más cizellált tanítási formát használnak, mindig kevésbé hatékony hosszú távon, mint maga az előhívás. Az ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az előhívás az nem egy megtalálási módszer, hanem egy nagyon lényeges komponens az emlékek létrehozásában. Tulajdonképpen itt teszt alatt feladatokat kell érteni, nem a szószoros értelmében Igen. vett testeket? Teszt alatt olyan feladatokat kell érteni, ahol elő kell hívnunk az információt, ahol nekem kell valamilyen részből az egészet rekonstruálnom. Minden olyan feladat, ahol ott van az eredeti információ, csak legyártok hozzá még több plusz információt, például egy térképet gyártok belőle, vagy új asszociáció, gyártok hozzá, vagy megosztom másokkal és újra meg újra átbeszéljük. Ezek mind alkalmatlanak arra, hogy a rekonstrukciós előhívási folyamatok belépjenek. És ennek következtében végig ebben az aktív átmeneti emlékezeti tárban lesz az információ, és nem jön létre a hosszútávú konszolidáció. Ez a legfontosabb következtetés ezekből a kutatásokból. Lehet-e tudni, hogy ennek mi az idegrendszeri háttere? Hogy ennek pontosan mi az idegrendszeri háttere, nagyon sok kutatás vizsgálja, még nagy viták vannak erről. Könnyen lehet, például a mi laboratóriumunk erre jutott, és elég erőteljes bizonyítékkal is próbál előállni, hogy nagyon hasonló folyamat zajlik le az előhívás alapú tanulás esetében, mint amikor valamilyen készséget megtanulunk. Tehát, amikor megtanulunk biciklizni vagy írni, hogy valójában ott is egy reaktiválás, egy újraaktiválás történik, egy mozdulatot, egy részmozdulatból próbálunk újra előállítani. És érdekes módon az előhívás alapú tanulás pont ugyanazokkal a jellemzőkkel írható le, mint a készségek. Tehát, például az ilyen típusú tanulás sokkal ellenállóbb az új információk zavaró hatásának, Szinte semmilyen felejtés nem jelentkezik. Tehát ez a hosszú távú jó teljesítmény annak következtében van, így, hogyha egy héttel meg 5 hét múlva nézze meg a teljesítményt, akkor majdnem ugyanannyi lesz. Ezzel szemben, hogyha ilyen elaboratív, újratanulásos technikával tanulunk meg valamit, újra meg újra megnézzük, akkor a rövid távú teljesítmény nagyon lesz, és utána a már jól ismert felejtési görbének megfelelően nagyon gyors felejtés következik be, ahol az információ 50-60%-át elveszítjük néhány nap alatt. Tehát ellenálló a felejtéssel, stabil tudást eredményez, pont úgy viselkedik mint a készségek, tehát azt is lehet mondani, hogy az előhívás ezekből a tudás alapú emlékezeti jelenségekből valamilyen módon készséget csinál. Ennek fényében egy korszerű tanítás, valahogy úgy néz neki, hogy az új anyag leadása mindig összekapcsolódik valamiféle feladat megoldásával. Így van. Így van, és ennek nem az lenne a funkció, hogy leosztályozzuk az adott anyagból a gyerekek teljesítményét, hanem szisztematikusan azokon a pontokon, ahol be van mérve, hogy körülbelül egy adott életkori csoport olyan mértékű felejtést produkál, már egy adott anyaggal kapcsolatban, amikor érdemes már az előhívást elindítani, ott azokon a pontokon ellenőrző kérdések, újabb és újabb előhívási körök jönnének, egészen addig, amíg az az anyag nem automatizálódik. Az agykutatók, pszichológusok ki fognak ehhez dolgozni egy rendszert, hogy mondjuk egy iskolában az új anyag közlésekor, vagy a közlése után mennyivel kell ilyen előhívási úgymond gyakorlatokat végezni, vagy erről körülbelül már van valami kép? Hát ez, ez már zajlik, tehát mondjuk az Egyesült Államokban jelentősebb kutatóintézetek, egyetemek honlapjára valaki felmegy, láthatja, hogy Például az első kísérlet eredményeket is közlő Harry Rodiger laboratóriumban hatalmas munka folyik. Oktatási programokat próbálnak kidolgozni, különböző életkorokra, különböző populációkra alkalmazható, a legfontosabb paramétereket figyelembe vévő, ilyen tesztalapú oktatási rendszereket próbálnak kialakítani. Nálunk sajnos még egyelőre nem nagyon haladnak ebbe az irányba a dolgok. Mi keressük a partnereket, a mi kutatócsoportunk is, olyan oktatása, pedagógiai munkával foglalkozó tímekkel, iskolákkal, ahol esetleg hétköznapi Anyagokon, valós környezetben is ki lehet próbálni ezeket az alapkutatási eredményeket, de minden esetre az első nagyobb összehasonlító vizsgálatok, amit most már megjelennek, azok azt mutatják, hogy nagyon hatékony ez a valós környezetben, a valós anyagokon is ez a fajta tanítási módszer.